Agonie și extaz, pista 39. și După o lună, își dădu seama că acest fel de trai nu va da roade. Începu chiar să o măsoare din ochi pe mica franțuzoica a lui Balduci, care trecea prin fața ușii lui mai des decât socotea el că ar fi fost necesar. Dar Bonaroto găsi ieșirea din impas. Într-o după amiază, târzie, răspunzând unei bătăi în ușă, Michelangelo văzu în stradă un flăcău de vreo 13 ani, cu trăsături simple și cu pielea măslinie, murdar de pe drum, care întinse o scrisoare de la fratele lui. Biletul îl recomanda pe Piero Argento, care venise la Florența în căutarea unui sculptor la care să poată intra ucenic. Fusese trimis de cineva acasă la familia Bonarotti, apoi făcuse lunga călătorie până la Roma pe jos. Michelangelo îl pofti înăuntru și îl cercetă în vreme ce băiatul îi povestea despre familia lui și despre gospodăria lor de lângă Ferrara. Avea un fel domol de, de a fi și o voce limpede. Știi să cite și să scrii Argento. Călugării Ezuis din Ferrara m-au învățat carte. Acum am nevoie să învăț un meșteșug. Și crezi că sculptura e un meșteșug nimerit?" Vreau să intru ucenic pe trei ani, cu contract în regulă." Michelangelo rămase mira de hotărârea ce o dovedea băiatul. Se uita lung în ochii cafenii fenii tulbure ai flăcăului vânos din fața lui, la cămașa murdară, la sandalele prăpădite, la obrajii subți flămânzi. Ai prieten la Roma? Vreau un loc unde să stai." Am venit la dumneavoastră." Rostise vorbele cu încăpățânare. Eu duc un trai modest, argiento. Nu te poți aștepta la mare lucru de la mine. Eu sunt contadino, mesere. Ce este de mâncat, mănânc. Dacă tot ai nevoie de un acoperiș și eu de un ajutor, ce-ar fi să încercăm câteva zile? Dacă nu merge, ne despărțim prieteni și îți plătesc drumul înapoi la Florența. Mă învoiesc, grație! Ia banii ăștia și du-te la baia de lângă Santa Maria del Anima. Când te întorci spre casă, oprește-te la piață și cumpără ceva de mâncare. Știu să fac o supă țărănească bună, m-a învățat mama Dumnezeu să ierte. Călugării îl învățaseră pe argint-o nu numai să socotească, dar și să fie cinstit cu încăpățânare. Pleca din casă înaintea zorilor și se ducea la piață, luând cu el un capă de creion și hârtie. Michelangelo era mișcat de felul în care ucenicului își însemna cu trudă socotelile. Atâția denari pentru zarzavat, atâția pentru carne, pentru fructe, pentru pâine și pasta, fiecare bănuț folosit cu socoteală. Se obișnuise să-i lase o sumă destul de modestă într-o ulcică. Cheltuia la gospodăriei lor pe o săptămână. Argento, umbla mereu după câte un chilipir. Într-o săptămână cunoștea toate tarabele și dugenile mai ieftine. Târguielile îi luau cea mai mare parte a dimineții, ceea ce lui Michelangelo îi convenea întrucât rămânea singur în voia lui. Făcură un program simplu. După prânz, alcătui de obicei dintr-un singur fel, Argento de ridicau deile, iar Michelangelo făcea o plimbare de un ceas de-a lungul tibrului spre docuri, ca să-i asculte pe sicilieni cântând în timp ce descărcau corăbile. La ora când se întorcea acasă, Argento își făcea ripoză în patul pe rotile din bucătărie, sub spălătorul de lemn. Michelangelo mai avea la îndemână încă două ore de liniște la masa lui de lucru, înainte ca ucenicul să se trezească, să se spele zgomotos într-un lighean și să se înfățișeze pentru învățătura zilnică. Aceste câteva ceasuri ale după amiezii păreau să reprezinte de altfel toată învățătura pe care o dorea. La asfințit se afla din nou în bucătărie, punând apa la fiert. Lăsarea nopții îl găsea adormit în patul lui, cu pătura trasă, capa peste cap. Michelangelo aprindea atunci lămpile sale de ulei și se întorcea la masa de lucru. Îi era recunoscător lui Bonaroto că îl trimisese pe Argento. Tovărășia lor părea că va fi mulțumitoare în ciuda faptului că Argento nu arăta nici urmă de talent la desen. Mai târziu, când va începe să cioplească marmura, o să-l învețe cum să umble cu ciocanul și talta. Poate va-i prinde bine cândva. Citi în Biblie la capitolul 19, 38 până la 40 din Ioan. După aceea, Iosif din Arimatea, ucenic fiind al lui Isus, l-a rugat pe Pilat să-i dea voie să ridice trupul lui Isus. A venit deci și a luat trupul lui Isus. Cu el se afla Nicodim și a adus amestecate la oaltă smirnă și aloie ca la 50 de litri. Au luat deștrupul deci lui Isus și l-au înfășurat odată cu mirodeniile, în fâșii de pânză de in, precum este obiceiul să se înmormânteze la iudei. Mai erau pomeniți ca, aflându-se de față la coborârea de pe cruce, Maria, sora Mariei, Maria Magdalena, Ioan, Iosif din Arid Mateea, Nicodim. Oricât a căutat, n-a izbutit să găsească nicăieri un loc unde să se pomenească în Biblie de vreo clipă când Maria a rămas singură cu Isus. Îndeoște, scena era plină de geluitor ca în lamentația dramatică a lui Delarca, din Bolonia, unde părta și, adânc îndurerați, o lipsiseră pe Maria de clipa clipa supremei despărțiri. În închipuirea lui însă, nimeni afară de ea nu mai putea fi de față. Cea dintei dorința a lui era să creeze o mamă și un fiu singur în univers. Dar când doare i-a putut rămâne Mariei clipa aceea de singurătate cu fiul în poală? Poate după ce soldații l-au așezat pe pământ, răstimp în care Iosif din Arimatea se afla la pila din pont, cerând trupului lui Hristos, Nicodim pregătea amestecul de smirnă și aloe, iar ceilalți se duseseră acasă să jelească. Cei care vor vedea statuia terminată vor lua de fapt locul martorilor biblici. Vor simți ceea ce a îndurat Maria. Nu vor fi nici aureole, nici ingeri. Vor fi doar cele două ființe omenești pe care le alesese Dumnezeu. Se simțea aproape de Maria căci petrecuse multă vreme meditând asupra începutului drumului ei. Acum ea treia adânc, chinuitor, clipa. Fiul ei era mort. Deși mai târziu va învia, în această clipă era mort cu adevărat, trăsăturile feței lui oglindând încercările prin care trecuse pe cruce. Așadar, în sculptura lui nu trebuia să redea nimic din ceea ce simțea Isus pentru mama lui, ci numai ce simțea Maria pentru fiul ei. Trupul neînsuflețit al lui Isus va fi țeapăn, cu ochii închiși. Maria va trebui să dea glas înțelesului uman. Așa îi se părea potrivit. Simțiu o adevărată ușurare să-și mute gândurile la problemele de meșteșug. De vreme ce Isusa lui va fi de mărime naturală, cum îl va ține Maria în poală fără ca acest lucru să pară nefiresc? Maria lui va avea mădulare subțiri și proporții gingașe și totuși ea trebuia să țină în brațe un bărbat în toată firea, la fel de sigur și de convingător cum ar ține un copil. Era o singură cale. Să proiecteze, să deseneze scheme și schițe, scormonind astfel cele mai îndepărtate unghiere ale minții spre a stârni idei noi, creatoare, care să dea glas acestei viziuni noi. Desenă mai întâi la întâmplare ca să-și aștearnă pe hârtie gândurile în imagini. Vizual, izbuti să redea ceea ce simțea în adâncul lui. În același timp, începu să se plimbe pe străzi, cercetând cu privirea oamenii ce treceau ori târguiau la tarabe și adunând astfel noi imagini și impresii în legătură cu fățișarea și mișcările lor. Căuta mai ales călugărițe cu fețe blajine suave, cu bonete și văluri care le acopereau fruntea pe jumătate, întipărindu-și trăsăturile lor, până când ajungea acasă și le așternea pe hârtie. Descoperind că faldurile și cutele puteau fi folosite și ele în alcătuirea de bază, începu un adevărat studiu al anatomiei faldurilor. Modelă o siluetă de pământ în mărime naturală, apoi cumpără câțiva metri dintr-un material ieftin de la un postăvar, udă într-un lighean țesătura ușoară și un îmbibă adus de argiento de pe malul tibrului, până ce căpătă consistența noroiului gros. Nici o cută nu putea fi lăsată la întâmplare. Fiecare fald trebuia să slujească cu tot din adinsul spre a acoperi picioarele și tălpile delicate ale fecioarei în așa fel, încât să creeze impresia unui sprijin real al trupului lui Hristos, ori să sugereze tulburarea ei sufletească. Când materialul se uscă și deveni apă, luă aminte ce îndreptări trebuiau făcute. Așadar, Asta e sculptura, Descoperii Argiento sec, după ce spălase podeaua timp de o săptămână. Să faci cozonaj din noroi. Michelangelo zâmbi. Vese argento. dacă stăpânești felul în care sunt adunate aceste cute, ca de pildă aici, ori lăsate să cadă ca dincoace, poți îmbogăți toată ținuta corpului. Ele pot să aibă tot atâta valoare expresivă ca și carnea sau oasele se duse în cartierul evreiesc cu gândul să deseneze trăsături tipice, încât să poată ajunge la o înfățișare cât mai adevărată a chipului lui Cristos. Cartierul evreiesc se afla în Trastevere, pe malul Tibrului, lângă biserica San Francesco Aripa. Colonia fusese mică până în 1492, când Inchiziția spaniolă alungase mulți evrei, care se așezaseră la Roma, unde îndeopște erau bine priviți ca o rămășiță a moștenirii Vechiului Testament pentru creștinătate. Mulți dintre ei erau bine văzuți la Vatican ca doctori banchieri, muzicieni talentați. Oamenii n-aveau nimic împotrivă să se lase schițați în timp ce își vedeau de lucru, dar nu îi zbuti să convingă pe niciunul să vină la atelier și să-i pozeze. Îi se spuse să întrebe de rabi melții la sinagogă, Sâmbătă după masa. Îl găsi pe rabin în odaia de studiu un bătrân blajin cu o barbă albă și cu ochi cenușii luminoși, îmbrăcat în postav negru și cu o tichie pe cap. Citea din Talmud unui grup de oameni din comunitatea lui. Când îi arătă scopul venirii lui, rabii melții îi răspunse cu severitate. Biblia ne oprește să ne facem chipuri cioplite sau să ne închinăm la ele. Iată pentru ce creatorii noștri se dedică literaturii și nu picturii sau sculpturii. Dar, rabii melții, n-aveți de sigur nimic împotrivă ca alții să facă și sculptură. Nici de cum. Fiecare religie are dogmele ei. Lucrez la o pieta din marmura albă de Carara. Vreau să-l fac pe Isus un evreu adevărat. Nu văd cum aș putea să izbutesc dacă nu mă veți ajuta. Rabinul spuse gânditor, n-aș vrea ca poporul meu să aibă neplăceri cu biserica creștină, dar lucrez pentru cardinalul de San Dionigi, sunt sigur că își va da în cuvințarea. Ce fel de modele ți-ar trebui? Lucrători, între 30 și 40 de ani. Nu prea grași și voi nici, dar totuși bine făcuți. Isteți și simțitori. Rabi Melții îi zâmbi cu ochii lui foarte bătrân, dar vesel. Lasă-mi adresa dumitale. Am să strimit trimit pe cei mai buni pe care îi i găsi. Michelangelo se grăbi cu schițele lui spre odaia de burlac singuratica lui San Gallo și îl rugă pe arhitect să-i proiecteze un postament care să imite poziția fecioarei stând așezată. San cercetă cerceta desenele și schiță un fel de culcuș pe căpriori. Cumpărară niște resturi de cherestea și, împreună cu argento, își postamentul, acoperindu-l cu pături. Cel din tâi model sosi pe la asfințit. Șovăie o clipă când i se ceru să se dezbrace, așa că trebuie să-i dea un ștergar ca să și înfășoare în jurul șalelor. Îl duse în bucătărie ca să-și scoată hainele, apoi îl așeză pe postamentul improvizat și îl lămuri asupra rolului său. Să presupunem că ar fi murit de curând și că era ținut în poală de mama lui Era vădit că modelul nu-l socotea pe meșter în toate mințile Numai îndrumările primite de la rabin îl opri să la goană La sfârșitul lucrului, când îi arătă desenele schițate la iuțeală cu mama închipuită doar din câteva linii Ținându-și fiul, modelul prinse gândul urmărit de Michelangelo și făgădui să vorbească și cu alți prieteni de-ai lui. Lucra câte două ore pe zi cu fiecare model trimis de rabin. Maria însă ridica o întrebare cu totul deosebită. Deși scena înfățișată de sculptură se petrecea la 33 de ani după clipa ei de hotărâre, nu putea să înfățișeze ca pe o femeie între 40 și 50 de ani, bătrână, zbârcită, istovită la trup și la față de muncă și griji. Imaginea lui despre fecioară fusese întotdeauna aceea unei femei tinere, ca și amintirea despre mama lui. Jacopo Gali îl duse în mai multe case romane. Schiță acolo fete șezând, înveșmântate în rochi bogate, de pânză sau mătase, tinere care nu împliniseră încă 20 de ani, unele pe cale de a se mărita, altele măritate de un an sau doi. Întrucât spitalul Santo Spirito primea numai bărbați, nu căpătase cu prilejul disecțiilor lui nicio învățătură în privința anatomiei femeiești. Schițase însă cândva femei din Toscana pe câmp sau în casele lor. În afară de asta, se pricepea destul de bine să deslușească liniile trupului femeilor romane pe veșmintele lor. Petrecu săptămâni de trudă a minții încercând să îmbine cele două siluete. O Marie, ce urma să fie tânără și gingașă, totuși destul de voinică pentru a-l putea ține pe fiul ei în poală și un Isus care, deși slab, trebuia să fie destul de puternic, chiar dacă nu mai era viu, lucru de care și amintea foarte bine din cercetările lui în camera mortoară din Santo Spirito. Se apuca apoi de planul definitiv întreg al compoziției, desenând fără să-și mai privească schițele numai din memoria lui migăloasă și sigură. În curând, fugata să modeleze din pământ o siluetă cu trei dimensiuni. Avea acum putința să se desfășoare liber, întrucât materialul putea fi plămădit în forme diferite. Dacă voia să reliefeze ceva sau să capete o tărie mai mare, mai adăuga ori mai scotea din pământ. Se folosi apoi de ceară, căci între ceară și marmură erau unele asemănări în ce privește însușirile tactile și în privința transparenței respecta cu sfințenie toate aceste mijloace și încercări meșteșugărești, încă de la primele schițe ale lucrării, și le păstra înțelesurile și învățămintele. Desenele lui în peniță aveau hașuri, imitând țesutul pielii, pământul îl folosea în mod plastic ca să redea bunăoară mișcarea molatecă a cărnii de la pântece când trunchiul este aplecat. Ceara o netezea cu grijă ca să dea mlădiere suprafeței trupului. Nu îngăduia însă niciodată ca aceste modele să-i se întipărească în minte. Ele rămâneau doar niște puncte de plecare nedesăvârșite. Când sculpta, se simțea încărcat de o căldură nouă, creatoare, pe care studiile în pământ și ceară prea amănunțite, ori prea desăvârșite ar fi silit-o să se mărginească la o simplă reproducere a modelului. Adevăratul imbold trebuia să se afle chiar înăuntrul marmurei, Desenul și modelele reprezentând doar gândirea. Cioplirea însemna cu adevărat acțiunea, creația. Capitolul 10 Tovărășia cu Argento mergea bine, în afară de faptul că uneori Michelangelo nu putea să-și dea seama cine era maestrul și cine ucenicul. Argento fusese instruit atât de strașnic de ezuit, încât nimeni nu era în stare să schimbe obiceiurile. Era în picioare înaintea zorilor, freca podelele, fie că erau, fie că nu erau murdare, fierbea apă pentru spălatul rufelor în fiecare zi, curăța oalele cu nisip din râu după fiecare masă. Argento, n-are rost, se plângea meșterul, neputând suferi să lucreze pe podeaua udă, mai ales pe vreme rece. Ești prea grijuliu, dragul meu. Spala atelierul odată pe săptămână, e de ajuns. Nu, spunea Argiento domol, dar ferm, în fiecare zi, înaintea zorilor. Așa am fost învățat. Ajută-l, Doamne, pe cel care încearcă să te dezvețe, mormăia Michelangelo. Știa totuși că nu avea niciun motiv să se supere, întrucât Argiento cerea foarte puțin de la el. Băiatul începuse să facă cunoștință cu familiile de contadini care și-aduceau marfa la Roma. Duminica... Umbla ore întregi prin campania ca să-i viziteze și mai ales ca să le admire caii. Singurul lucru din gospodăria lui de pe valea padului, căruia îi simțea lipsa, erau animalele. Deseori își lua rămas bun de la Michelangelo spunându-i, Astăzi mă duc să văd caii." A fost nevoie de o întâmplare nenorocită care să-i dovedească meșterului că ucenicul era devotat. Într-o zi, sta a plecat deasupra Nicovalei din curte, potrivindu-și dălțile, când o țandără de oțel îi zbură în ochi și i se înfipse în pupilă. Se împletici până în casă, cu ochii arzând ca focul. argiento întinse pe pat, aduse o cratiță cu apă fierbinte, muie o bucată de pânză albă curată și o așternu pe ochi ca să scoată țandăra. Deși durerea era mare, Michelangelo nu era prea îngrijorat. Se gândea că va putea scoate țandăra afară clipind, dar țandăra nu voia să iasă. Argiento nu se depărtă nicio clipă de lângă el, ținând apa pe foc și punându-i meșterului său toată noaptea prișnițe calde. A doua zi Michelangelo început să se neliniștească. În noaptea următoare îl cuprinse spaima. Nu mai vedea nimic cu ochiul rănit. În zori, Argiento alergă la Jacopo Galii. GALI SOSI CU CHIRURGUL FAMILIEI MAESTRO LIPI Chirurgul a dus cu sine o colivie cu porumbei vii. Îi spuse lui Argento să scoată o pasără din colivie, să-i taie o vână mare de sub și să lase sângele să țâșnească în ochiul vătămat. Pe la apusul soarelui, chirurgul se întoarse, tăie vâna unui alt porumbel, spălă din nou ochiul. Toată ziua următoare simțit Sandra mișcându-se, făcându-și drum. La căderea nopții îi ieși din ochi. Argento nu dormise vreo șaptezeci de ore. Ești obosit," îi spuse. De ce nu-ți iei câteva zile de odihnă?" Trăsăturile încăpățânate ale lui Argento se aprinseră de plăcere. Mă duc să văd caii." Pe Michelangelo îl stânjeniseră la început oamenii care tot intrau și ieșeau de peste drum de la hanul ursului, zgomotul cailor și al căruțelor pe caldarâm, strigătele rândașilor și sporăvăia la zeci de graiuri. Acum însă ajunsese să prețuiască lumea aceasta pestriță venită în pelerinaj din toată Europa, unii cu anterie lungi, unii în tunici scurte de culoare verde sau purpurie strălucitoare, alții, cu pălărițe pene. Erau un nesfârșit izvor de modele pe care le schița la masa lui de lucru, privind pe fereastra deschisă. În curând ajunsese să-i cunoască pe clienți. Când reapărea câte unul știut, scotea iute de senul, făcea îndreptări, adăugiri, prindea trupurile într-o varietate de mișcări. Descărcând trăsurile, cărând bagaje, le pachetele de pe umăr încălecând sau descălecând de pecatări. Zgomotul de pe stradă, glasurile, urările de bun venit, plecările, îi ofereau acum o tovarășie care nu-i mai tulbura singurătatea. Trăind așa retras, sentimentul că mai sunt și alți oameni pe lume îi făcea plăcere. Asta era tot ce trebuia, căci, având marmura în mâini, simțea că nu se va afla niciodată în afara vieții, doar privind înăuntru ei, ci se va afla chiar în miezul ei, de unde va privi în afară. schițele lucrate în peniță cu cerneală pentru pieta, hașurase anumite spații, acele părți ale blocului care trebuiau îndepărtate, însemnând atât loviturile necesare precum și care anume unealtă trebuia folosită. Acum, cu ciocanul și dalta în mână, această cioprire în linii mari nu-l mai mulțumi. Aștepta cu nerăbdare clipa în care se va ivi prima licărire a imaginii ascunse, clipa când blocul va deveni izvorul de viață care să comunice cu el. Pornind din afara blocului, pătrunse apoi în miezul compoziției. La terminarea sculpturii, viața va fremăta în afară, pornită dinăuntrul siluetelor. Dar în această fază de început, drumul era invers. Punctul de pătrundere trebuia să fie o forță exterioară care să soarbă spațiul, atrăgându-i spre interior privirile și atenția. Alesese un bloc atât de mare, tocmai ca să aibă la îndemână marmură din belșug. Nu voia să se vadă silit să restrângă niciun detaliu oricât de mărunt, așa cum fusese nevoit să înghesuie satirul lângă bahus. Pătrunse în blocul de marmură prin partea stânga a capului Madonei, apoi ciopli tot spre stânga blocului cu lumina de la miază noapte în spate. Cu ajutorul lui Argento, întoarse blocul pe grinzi, izbutând să facă umbrele să cadă chiar acolo unde urma să fie scobite adânciturile, un joc de lumini și umbre care să-i arate locul de unde trebuia înlăturată piatra. Căci marmura îndepărtată era tot sculptură și ea, creând propriile ei efecte. Acum trebuia să pătrundă adânc și întrăzneț spre a dezvălui trăsăturile principale. Greutatea țesăturii care acoperea capul fecioarei, aplecându-i-l în jos către mâna dinspre interior al lui Hristos, ce cădea de-a curmezișul inimii ei, atrăgea atenția spre trupul fiului întins pe genunchii mamei. Pânza petrecută printre sân părea o mână încordată, strângându-i și strivindu-i inima palpitândă. Cutele veșmântului duceau spre mâna cu care fecioara își ținea cu putere fiul pe sub braț, apoi spre înfățișarea omenească a trupului lui Hristos, spre fața lui cu ochii închiși senin, în somn adânc, spre nasul drept, dar plin, spre bărbia netedă și fermă, spre mustața moale și barba buclată delicat, spre gura îndurerată. Deoarece Madonna privea în jos către fiul său, trebuia ca toți cei care aveau să-i privească și să-și îndrepte atenția spre chipul ei, să citească pe el tristețea, mila față de fiii tuturor oamenilor, întrebarea pusă cu blândă disperare. Ce aș fi putut face oare pentru a-l salva? Și din adâncul dragostei ei, la ce au slujit toate astea dacă omul nu poate fi mântuit? Toți cei ce o vor vedea vor simți ce ne măsura de greu era în poală, trupul neinsufletit al fiului, dar și cât de grea, cu mult mai grea era povara din suflet. Nu se mai pomenise să cuprinzi în aceeași sculptură două siluete în mărime naturală și era un lucru de-a dreptul revoluționar să așezi un om în toată firea în poala unei femei. Pornind de la această idee, el părăsi toate concepțiile obișnuite despre pieta. În tocmai cum Ficino crezuse că Platon ar fi putut să fie cel mai iubit discipol al lui Cristos, Michelangelo dorea și el să împletească concepția clasică grecească despre frumusețea trupului omenesc cu idealul creștin al nemuririi sufletului. Înlătură deci expresia de durere zguduitoare a morții, caracteristică primelor imagini de pieta și își cufundă cele două siluete într-o mare liniște. Frumusețea umană putea să exprime tot atât de limpe de sfințenia ca și durerea. În același timp, ea putea să și înflăcăreze. Trebuia să convingă marmura să redea toate acestea, ba și mai mult decât atât. Dacă destinul personajelor sculptate era tragic, Trebuia ca siluetele să fie de două ori mai frumoase. Frumusețe cu care propria lui dragoste și dăruire ar fi urmat să se armonizeze în acest bloc imaculat neînceput. Chiar dacă va greși, greșala va fi săvârșită de mâini mânate de iubire.